Thank you. tardes. Estamos aquí en Radio Filipin. Bueno, temos o estudio cheio de mulleres, o cual é un gustazo, porque claro, pasaron moitas cousas. Sí, esta que, verdad, que pasaron, pasaron moitas como... cousas. Sí, moi rápido. Bueno, e además son mulleres moi valientes. Son mulleres que a pesar do temporal que fai hoxe en Ferrol, ah, sí, sí. eh pois pues atreveron a a cruzar Ferrol que mira hasta o barrio de o barrio de Carnido. Si, sí, sí. Decir que estamos en Radio Filipin, a túa emisora da FM, que hoxe é 29 de xaneiro. Já xa levamos, compañeiras, já levamos 21 días de xaneiro. Bueno, parece que o peor xa pasou, non? O que pasa que pasamos as borrascas. Josep, Ingrid, E agora parece ser que está entrando Cristian. E creo que o siguiente que ven é Bernardo, me parece. Que debe de ser terrible, porque con, con, nom, con, Bernardo, con ese nombre, ¿verdad? Con ese nombre. Serres. Bueno, decir que están pasando moitas cousas no mundo. Hombre, as mulleres temos que, que pensar que o, o fin de semana pasado tres asesinatos na mulleres. O domingo pasado un homen de 65 anos matou a unha muller de 53. Mm. Son moitos. A nivel de cifras oficiales, parece ser que son cinco os feminicidios que houve, pero bueno. Seguro creo, que hai máis. Os feminicidios.net oh, recollen oito, oito no que vai de ano. É no sí. es o máis triste. Días, eh. É moi triste. É moi triste porque eu creo que son asesinato... O sea, Mortes asesinadas que podían ser evitables. Sí, sí. Porque, claro, parece que unha persona morre por unha enfermedade, morre por outra cousa, pero por algo que se podría evitar. Pero un asesinato é un asesinato. É claro. un asesinato. Entonces, sí, sí, asesinato. Sí. É decir, é pola non ten disculpa. É pola voluntade de outra persona que decide facerlle daño. Sí, sí. É a voluntade dun home que decide facerlle daño a unha muller, ¿no? E, bueno, e decide facer delle daño porque te hai máis forza. Sí, porque é sí. unha decisión que, por motivo seu, casi sempre creo que é un motivo de educación. Sempre penso que casi todas as cousas malas que pasan na vida é por culpa da oh. educación, a mala educación de unha persona que decide facer iso. No. Vimos dunha educación moi difícil Vimos sí. dunha educación machista Paternalista sí. Que a muller ten dono O marido é o dono O pai, o irmán, a familia O avó sí. A muller sempre tuvo dono sí. Nunca foi libre O cual forma parte dunha maleducación ah. Porque eso non é verdade claro, pero... Son sí. errores conceptuales Que teñen Bueno, iso en psicoloxía Se chaman distorsiones cognitivas que teñen as personas e son, son erros ¿no? bueno, que decía que están aquí varias mulleres porque vamos a falar de outras cousas que pasaron pero bueno non podemos esquecer tampouco os asesinatos tamén por, por decisión de algúns homens eh, os asesinatos en Estados Unidos o último de Alex Petty que, que, que era, era unha muller que era unha moller poeta, escritora, máis mm. de fillos. Sí. Bueno, son asesinados en outro lado, tamén pola voluntad da mala educación de unha persona, porque eu estou convencida de que o que lle pasa a Trump, aparte da ambición, pero forma parte dunha mala educación que ten educación mal entendida non sei, a mellor ti sabes no. máis desto pero parece que é unha cousa psicológica ou patológica claro. ou sí, algo así. non o vexo tamén sencillo él mm. se debe de creer un enviado de Dios si, sí, claro e entón, pois, a forza e ten a forza, e é un home de negocios ademais, e negocia coa forza unha, o que moita xente non sabe é que además é un mal hombre de negocios, en eh? sí? cantidad de negocios os sí, arruinou, os arruinou a montón. Sí? O que pasa que eran sí. tan tan grandes, no? A pérdida que os vascos preferirían mm. que se poideran remontar e así foi fundindo mm. distintos meses. Claro. Mm. Bueno. Pero hoxe temos aquí a unhas mulleres para falar doutras cousas, non? Tiña aquí apuntado varias cousas que comentar, pero senón non non entramos no tema que queremos... Bueno, tí, levas a programas... Lo que queremos que son, falar, des, ¿no? Claro. Que, <risas> se sabe des que <risas> <risas> está... Algunas das personas que están aquí xa viñeron más veces, e sabemos que isto é unha conversa entre ¿no? entre amigos. Pero un pouco para, para ir facendo boca, decir que hoxe mesmo no, no Concello se está presentando un, un escrito en relación a a memoria, a un monumento da memoria histórica que hai aquí sí. tan, tan partinho sí. de nos, tan partinho da, da emisora ¿no? un pouco un monumento moi importante no cual están recollidos, bueno significación de 900, 900. 904 uh -huh. persoas ¿no? e eh, bueno, se fixe un escrito para que no pleno de hoxe... Se votara. Para... Sí, ese, bueno, ese reconozca, se diga que as malas condiciones, máis que malas condiciones, o abandono que está sí. apareciendo ahora ao redor deste memorial. Lo, lo han vandalizado el, el movimiento sí. el monumento. O Falta que, luces, faltan luces sí, o mellor é que romper. era necesario outra protección eh, non no sei, non nos dimos conta o suficiente deso bueno, pero vosotros vides tamén para falar de outra cousa que ten que ver con a memoria histórica pero vamos antes a escoitar algo que ten que ver con eso. Sí, e, tanto mellor se atxegan tamén algunhas das outras eh, das outras companheiras. Boas noites. Moitas gracias a todos vos por vir a esta proyección da pegada dos a vos. En primeiro lugar, o, o noso agradecimento das asociacións coorganizadoras deste acto, Asociación da Memoria Histórica Democrática e Asociación Sociocultural Focobuxan, Gracias tamén especialmente aos rapaces que hai unha representante do Instituto das Adormideiras de, de Coluña por por esta iniciativa e por suposto moitas razas a Xoxé Abad que xa é unha referencia no no movimento da memoria histórica por o seu traballo o primero que fixo o segredo da Xoxeira e agora a pegada dos avós porque están sendo documentais audiovisuais que están tendo un forte impacto e están ajudando moitos a consolidar este movimento. Simplemente quero lembrar, aproveitando esta asistencia eh, que o Bindeiro Luns cúmprese eh, o aniversario do, do asesinato, do presidamento de Amada García e que a Asociación da Memoria Histórica sempre facemos unha ofrenda floral no castelo de San Felipe. Eu pensei que, logo de comer e moi com máis fácil tomar un café no barra baixo, que ir ás cinco da tarde o castelo de San Felipe pero a verdade é que gostaríanos de verdade estar o máis arropado posible arropando a, a Gabriel porque unha das dúas historias xa bebedes é precisamente a de Amada García a, a, a, a, a Nai de Terracción máis nada vou pasar aquí a Julia que é unha das rapazas que aparecen no documental bueno nada só en representación dos meus compañeros gracias a todos por estar aquí en especial a Gabriel Eh, igual que nos servido a Para tomar conciencia de que hay que cambiar esto E que acabamos de chegar Para tomar o relevo eh, Tambén esperamos que sirva Para dar un pouco de esperanza As familias das vítimas A xente que sigue, que sigue loitando en eh, nada, gracias yo soy Gabriel. Buenas noches. Bueno, está, está muy bien porque Gabriel se habla muy bien aquí en la película, o sea que no es por qué hablar más. Eh, bueno, eh, encantados de estar en Ferrol porque só o exemplo de compatibilidade para toda a Aliza é eh, eh, un, un honor estar sempre aquí eh, Enrique dá las gracias a Xosia Abad pero a Xosia Abad é unha pequena parte hai que dar las gracias a, a Sandra García e hai que dar las gracias ao equipo que traballou Darreo <coughs> sin cobrar totalmente os seus salarios e damos e eh, moitas gracias a todos os que apoyasteis de algún xeito a producción e a realización da película gracias por suposto a Fouco e a memoria histórica democrática porque, bueno, pa non son aliados imprescindibles, non? É decir, todas as producións que fixemos até agora pois é a man de, de Fouco Buxan e da memoria eh, democrática, non? Simplemente porque aquí o que vimos é a ver a película decir que eh, na miña opinión eh, non estamos a falar de memoria histórica porque a memoria histórica serán, non sei, o Roger Godos ou algo así Pero, Oxe, estamos a falar de actualidade e a prova é, vamos a ver coa viase que faremos con estes rapaces con Gabriel e con Mariquinha porque o que estamos a falar é de 150.000 persoas ou máis que están ainda agachadas polas quinetas de, de todo o Estado Español por lo tanto, é actualidade Porque hai moitas familias que ainda hoxe Están reivindicando que se desentreguen os restos Polo tanto, iso é actualidade E porque é un asunto que está sin resolver Por moita transición maravillosa Que nos queran vender Entón, simplemente decir eso Que non é unha peza de memoria histórica Sino que unha peza de actualidade Como os agredes Nada máis, esperamos é, Non le é o que é que por módico preço de, de euros <ríe> pode desmarcar o DVD aí fora é que se a gente non pode pagar o poder dar igual é que se bueno Deu tempo a que se incorporara unha FUCA máis eh, con noso. Hola, ben vida, Ana. Hola, moi boas tardes. <ríe> Me parecía importante comenzar ca, a falar de todo isto con esta presentación no, do que foi este documental, porque este documental foi o que serviu de base no xuicio como prova, uh -huh. ¿no? eh, para poder, eh, como un alegato, ¿no? porque aí está gravado eh, a voz de, de Gabriel, de Gabriel de demais outras personas, pero a Bode Gabriel mm. onde el reconoce todo, ¿no? todo o que pasou, todo o sofrimento. Bueno, ahora sí. Mm. Ahora sí nos vamos a presentar. Quen quere empezar, decidvos o nome. Me llamo Beatriz Rascado y soy socia de Memoria Histórica Democrática. Yo soy Marite y vi pertenezco a la directiva de la Asociación de Memoria Histórica Democrática. Uh -huh. Bueno, son Esperanza Vidal, da Marcha Mundial das Molleres de Ferrol Terra. ben. E a nosa a niña que se acaba de incorporar. Eu son unha fucama, <risas> fuc... nada que ver con estas mulleres que eu le vou eh, seguindo a pista moito tempo e eh, eh, teño que reconocer que, bueno, que o fan moi ben e eh, que están aí resistindo contra vento de marea, están sempre implicadas en todas as causas mm. e eh, eu creo que tamén, aínda que unha sean de memoria histórica e outras da marcha mundial eu creo que tamén estades entrelazadas en eh, estades eh, todas en todo ¿no? mm. e eh, eh, bueno, a verdad que é un orgullo que estedes aquí e eh, quero vos dar a noraboa porque, bueno, eh, do que vimos a falar hoxe é un paso para adiante increíble aparte eh, eu que coñezo por vosotras de sempre a, a praza de, de Amada García Lina Xuta ¿no? e eh, mm. me parece que isto que é un, como unha guinda Hombre. que ven eh, a este pastel ¿no? eh. é unha amargura sí. porque no lo intentamos moitas no veces e no, no último pleno había unha oportunidade. Si. Sí. E houbo un señor que fixe todo o que puido para non para que non se conseguira. Uh -huh. E estaba estaba todo a favor. Incluso a concelleira de Igualdade tiña unha inclinación, estaba en, en positivo, pero este o meteu en forza dentro do, do seu partido e, e da, do, do seu grupo que leva e, bueno, como se iba a comparar. A Camilo José Cela con unha muller de mugardos, con unha rapaza de mugardos. Camilo claro. José Cela é un premio Nobel. Claro que é incomparable, porque era moito mellor persona. <ríe> moito mellor ela. Bueno, temos un compañero que se ven un pouco de espía a estar con nosotros e ver como facemos o programa. E eh, que, bueno, vai a facer tamén algún tipo de programa. Benvido, Aitor. Moitas grazas. Eh, que tal a todas? E boa tarde. Vale, encantadas de ter un sí. rapaz. Sí. Bueno, é eh, tamén un rapaz que está metido sempre en todas as cousas que pagan apenas estar, ¿no? Claro, Onde claro. é que estar? É outro implicado. Outro implicado. É alguén que temos do noso lado. Sí, ah. sí, sí. Pois pues é moi ve... importante, sobre muy todo, muy claro. é moi importante os relevos. Claro. Sí. sí. Moi importante. Sí. Bueno, toda esta semana se estuvieron a facer distintos actos eh, a conmemoración do holocausto que coincide además tamén ca conmemoración do fusinamento da que estábamos a falar de Amada García uh -huh. eh, é un caso a mí me parece que é un caso único bueno, non solamente o penso eu pensan moitos historiadores o sea que agora vos deixo A, vos, a, vos, a vosotras porque que queren empezar para falar e decir algo de Amada García. Eu vou a decir meus vivencias. Venga. Eh, mi abuelo foi paseado. E entonces desde que yo era muy pequeña, pequeñita de todo, mi padre iba todas las semanas, cuando estaba aquí, al cementerio a ser antes a la tumba de mi abuelo. De rebote sempre íbamos a la tumba de Amada. Cada más me acuerdo que no, está, no estaba como ahora, estaba con una verja sí. así alrededor y no yo estaba me... con un mármol tan bonito estaba. No, ahora. estaba con como los enrejados esos antiguos sí. que había. Y claro, mi padre, mi abuelo, como era de Mugardos, mi padre también, pues íbamos siempre hasta la tumba de Amada García. Con los años con lo, al meter a empezar con memoria histórica Conocemos a Gabriel, yo lo tengo llevado alguna vez en el coche a, allá a San Felipe y siempre, siempre me emocionaba la emoción que tenía ese hombre cuando hablaba de su madre, cómo lloraba, aún sin conocerla. Resulta que un día, eh, cuando muere Gabriel, pues... Vamos al entierro, por supuesto. Y y yo cuando lo cuando lo enterraron, que lo, lo metieron con su madre, allí abajo, yo lo que pensaba era que por fin Gabriel descansaba en los brazos de su madre. Sí, es y fue súper emocionante para mí. Es que es increíble, un hombre que total tenía tres meses cuando mataron a su madre... Ah, ah, no. Cómo lloraba sí, sí. y quería hablar en, en los, cuando íbamos allí el día 27 de enero, a San Felipe quería hablar y al final no podía hablar, que acababa llorando, un hombre hecho y derecho. Bueno, si te pones a empatizar un poco con, con Amada, él si se pone a empatizar, eh, dirá, eh, él eh, es... Eh, supoñer o sufrimento que tuvo esa muller no momento en que deixa o sea, que, que tes ese bebé sí. e que o tes que deixar e que non vas poder criar e que ese pequeno non podo ser criado por unha má e, pues, claro, eu me imagino que eso que emocionamos nosos que sí, non sí, somos sí. familiares o propio fillo debe de sí, eh, sí. Eh, poñerte no lugar de muller Deve de Que que unha crueldade muy... tremenda que pasou. Tremenda. Eh, a neta. Aí vamos do brazo esta vez en San Felipe, en no, ali que amado mil, desde sí. aquí un saludo que hoxe non podo estar aquí porque le ten en circunstancias familiares que non Si, sí, si. Sí. Olle no, no permiten saír moito pues da casa. Pois salve Un saludo para ela. Bueno, iba con ela de brazo e facía moito frío eras cinco da tarde pero granizaba facía un frío tremendo e decía, facendo así dios mío, cuánto frío debió de pasar a las cinco de la mañana el día que la fusilaron aquí sí. Sí. eso é tremendo e é tremendo a crueldad tan grande con ela que embarazada esperan a que naza o neno e deixalo un neno e unha nena de seis ou sete anos e matala a sangre fría E din que era porque lle facía bocadillos bocadillos e goraba bandeiras aos roxos. e non era certo. E non é certo. Era porque era unha muller do partido comunista implicada, con moitas ideas. Era unha muller concienciada. Sí, non. Era... Pero se vos dades conta, pasa algo moi curioso. É como unha forma de además de minus valorar a ver con todo o sí, respeto claro. para as personas que borden e faigan bocadinhos. Pero non era certo. Pero que, aparte, non era certo, ela facía moito máis, ela era unha persona implicada. É dicir, ela era, como podemos ser agora, calquera de nós, nos El que estamos aquí... Ela deu un, estaba... un mitin sí. no xofre, sí. sí. sí. con apasionaria. É dicir, mm. non era sí. unha persona... No. No, e persona... intentou facer un sindicato de mulleres, de mulleres comunistas, e era unha muller moi nova, mm. O sea, se moito camiño por diante e, a, e o cortaron de raíz. Sí. E ademais, fixeron unha cousa desde o meu punto de vista moi grave é que a sociedade de Mugardos en contra de toda a familia. Sí, sí. Que eso é la sociedade sí, sí. de Llorfeu porque sí. o no teñen, pero un, é certo. Hay, sí, sí, hay sí. unha escena no documental, non sei sé si se recordades que, por certo, eu recomendo que a xente que vexa ese documental, mm. A pegada dos agos, porque é como unha clase de historia mm. Hai unha escena que que Gabriel eh, se, bueno, se suxita no portalón, si, no portalón sí. no por de do no por sí. que vai hacia onde estaban refuxilaron e se emociona. Si, sí, se emociona moitísimo e se, se pone, pone a llorar, más, ¿no? se se chorar, verdad? Se ponga a chorar, sí. sí. Este foi o último paseo que hizo mi madre, se emociona, mm. se emociona todo. Por iso que ten máis que merecido unha plaza, plaza importante. Sí. Sí. Ten un moi merecido. E as mulleres de Ferrol temos que honrarnos con ela. Sí. Estar orgullosas dela. Porque era unha rapaza moi nova e tiña moito por andar. E, a, e, a, e acabaron con todo. E ten moito mérito porque nese momento non había información que hai agora. Agora todos temos acceso a información, todos a través de internet, e nos libros e todo o mundo estamos escolarizados pois todos temos aceso se si non temos base porque non queremos sí, porque, sí, sí. Pero, claro. pero en aquel momento non había mm. non había cantidad de libros que hai agora é dicir, no. o mérito é doble pero había unha cousa moitísima implicación e entón a xente chegaba de... hasta o final se sí. si tiña que haber unha persona de Madrid a informar a que a unha muller formala ou un home, pois pues viña e o pasaban fatal pero viñan Porque isto xurdeu no 72 que eu conozco xente que iban a Madrid en un coche bello 4 ou 5 eh? mm. e un apalizado que o recolleu um, Almeida, Cristina Almeida na súa casa. Sí. Quero decir, a xente antes facía esforzos moi grandes, moi grandes. Claro, ahora con todos os medios pues non chegamos a eso. Hai que decir tamén que con ela tamén estuvo seu home implicado e preso. Sí, O que pasa que él se salvou, non sei por que razón, que non o estudiei, non sei, pero Ela, antes de, de prendela, tamén lle cortaron o pelo a cero. A sí, Ela era... e a outras dúas mulleres, unha do Partido Socialista e outra, non recordo, me parece que era mm, do sindicato. Era o castigo que se facía, sí. era como... non humillación. Um, sí, humillación. Sí, unha humillación para sacarte un reci... atributo de beleza. A parte do ricino. Sí, a parte do aceite de ricino, de que iso te produce sí. unha descongestión. Sí, claro. Descomposición. E as hacían, sí, hacían ir sí. por la calle para que todos la vieran. Como se cagaba con perdón. si sí. claro. sí. Pero pelo corto, arrapado daquela maneira, sí. era un que todo o mundo sí, asenhalaba. Claro. Claro. Era moi significativo, porque iso, eh? claro. eh, como tapas iso, é unha é como se chepoña unha marca na cara. Claro, o sea, sí. Son cousas que... E parte que... Claro, que como tamén facelas estar como... Avergonzadas. Avergonzadas, claro, o que claro. estuveran máis feas. Sí, sí, que, claro. bueno, todo... Un castigo, todo un castigo, un castigo e para que sí, el resto de la xente las ubicara. E sí, sí, sí. era problema para a familia tamén. A familia se sentía moi mal. Claro, porque... Bueno, sempre... A ver, claro, el, a xente do poder... Sempre é moito máis fácil para marcar a, a unha pobre no, en, sí. eh, que é o eh, revés. No? Para estigmatizálo. Para estigmatizálo. Hmm, claro. A mí o que me parece é que agora este juicio eh, o que veo é darlle como un pouco de, de dala a coñecer porque eu é certo que a, a conhezo, e, e sei da plaza e todo, a través de, de vosotras e de todo uh -huh. o, o, sí. o, o meu entorno. Pero conozco, conhezo moita xente que non sabe no, que claro. é, ni nada. Ou no. amigas miñas que pues, un día preguntaronme pero ti por que dices Praza da Amada García? pero donde sacaches eso? Como, no, non por claro, mal pero no, no, claro. non entendían o porqué entonces, bueno, os explico pero claro, a donde eu podo chegar é moi limitado pero dalle este recoñecemento e tamén que a xente máis xente a conheza ¿no? xente nova xente de todas as idades me parece que agora mesmo Eh, si pues, no si se pode utilizar isto que... eh, eh, eh, para pedir a praza. Eh, nah, estamos aí. outro día na comisión sectorial falamos desto de sí. continuamente, eu o moitas veces. A mí me encantou unha cousa que outro día o iba a traer oxe, pero me, me quedou porque salín rápido da casa. A portada do Diario de Ferrol xera sí, sí. a fotografía dela salindo no momento eh do xuzgado, o sea, de da sala ¿no? sí, de yo, toda sí. de Clara, e toda rodeada ali de, de toda a xente que estaba porque a verdade é que estaban moitas persoas decir, do meu de punto de vista que foi moi emocionante a mí me deu ganas de aplaudir ao final eh, aplaudir porque foi un acto bueno, pero sí. vamos a seguir pois pues o día, pues. día del homenaje a ella Pues fue el día que se anuló la sentencia, sí. Sí, sí, sí. que sí, le llegó a Amada Toimil, sí. le llegó la anulación de la sentencia. Decir de lo de la plaza, que tú miras en, en Google y pones la plaza de Amada García y te aparece la plaza de Amada García allí. Pero el ayuntamiento no quiere reconocerlo y tiene ahí mm. un represor, a un delator, en esa plaza, como é sí. Camelo José sí. Eu quería añadir algo. Fai o mellor 20 anos, xa, cando se fixo o edificio da Xunta, unhas mulleres nacionalistas, Lupe, Pín e mm. alguna máis, fixeron elas unha sí. placa e a puxeron ali. Sí. E estuvo moito tempo. Sí, sí, sí. Hay estuvo un vídeo mo... incluso con eso. Sí. Sí, sí, que están subidas a unha escaleira e colocan. Sí, sí, sí, sí. sí. Que pasa? Que, bueno, é moito máis Prestigio. A sí. ver, claro, que sí. sea reconhecida oficialmente coa placado o claro, propio consello. Claro, que estén consello. en el callejero claro, claro, del de lo... Ayuntamiento de Calles. Claro, no que esté para... como está, está ahora, que lo mira así y está allí. Pero que además yo non sei sé por qué se empeñaron en Camilo José Cela, porque non ten nada que ver con Ferrol. No, pero... <risa> claro. Mira, é es que é unha cosa, é un argumento que non sei sé por qué, ¿Eh? porque se si me di este rent valester, eu que sei, bueno, calquera outro, pois pues, poido entendelo, pero poido entendelo. Pero por que se empeñan xustamente en Camilo José? Pois pues simplemente, bueno. simplemente, porque os que se empeñan son fachas, como era Camilo José Cela. E xa Claro. É así de sencillo. Sí, sí. Non, e son homes. E son homes. E fachas, tamén hai moixeiras sí. fachas, eh? sí. Ver, sí. Non vamos a poñar, porque no grupo no grupo popular de Ferrón, no no bebé Sí. hai mulleres sí, sí. hai mulleres, bastantes mulleres e teño que dicirlo outra vez a de Igualdade estaba moi incómoda aquel día sí. moi incómoda ten que que ten porque además despois se ten que enfrentar con 30 ou 40 de nosotras no Conselho da Muller También. que llevamos a pedir contas uh -huh. e sabe que o estamos facendo durante fai moito tempo y... e outro día en Serantes no Castillo estaban mulleres do PP Estaba ela, non sei se había algunha máis porque non as conozco todas, pero non sei se si ti recordas más. que dous días antes tuvemos o Consello Sectorial di ela, e eu non sei que dixen que, que loitara algo máis pola la plaza, non sei como eu no. dixen, que non recordo, pero cando salimos me dixo estaré allí con vosotras sí. e estaba e estaba bueno, alguna máis es... tamén sí. eu no castillo non poden estar estuven despois en Serantes pero... eu non as conozco a todas pero pero bueno o importante é o que se conseguiu e se conseguiu gracias á loita de memoria histórica e das mulleres uh -huh. e da Marcha Mundial das e da Mulleres sí. son as dúas asociacións que loitaron para que e non é nada non é nada fácil eu quería señalar algo moi importante a defensa que fixo a Fiscala a sí. encarnación mallán. eu creo sí. que Os ese nome, ese nome tamén vai a merecer unha plaza, sí, eh? sí, sí, sí, sí. É moi nova, quedalle moito por facer, sí, eh. Si, sí. Pero O siga facendo eh, defensas de outras persoas e igual sí. que a sí. sí, sí, sí, sí, Bard. Bueno, todo o argumentario que fixo e despois conduixo todas sí. as testemunhas, a testemunha sí. de, de de Amada Toimile, do marido de Amada Toimile, mm. as preguntas que fixo para poñer de manifesto o crimen que foi o asesinato desta de moller como argumentou sí, sí. dixo por exemplo citando ela a Saramanco hai que recuperar, manter e transmitir a memoria histórica porque se espesa se empesa polo esquecimento e termínase pola indiferencia uh -huh. pois pues moi ben que pero fixo todo un alegato un alegato sí. que creo que debía de ser de clase de dereito mm. ¿no? Para que as novas generacións era moi natural, este... con sí, palabras moi ciselas e moi entendible todo, sí, nada sí. burocrático, nada técnico, nada, nada y... técnico a nivel no. pero algo que o entendía todo o mundo que estamos ali na sala, podemos... Que estaba la a las algena, por sí, cierto. Sí, sí, sí. Sí. Sí. Estábamos... estaba a tope decir sí. Bueno. Creedes que, o sea, que, que chega tarde isto, que que pasou xa demasiado tempo, que debería de ser antes? Sí, claro. Sí, sí, sí, sí, claro no que non había xente implicada, que a xente no. igual non estaba tan implicada, no. non nosotras. Depende no moito das leyes, claro, claro. a memoria claro, histórica. Claro. Sí. O mellor sí. se puido xa facer con zapatero, con zapatero. O, mellor no. sí. o mellor sí, o mellor sí pero, pero claro, non había... Tan... tamén cando gobernou no. Rajoy estaba vigente, pero non había presupuesto. Claro E claro, no. agora non hai un grande presupuesto, xa no. dirán no. as compañeras, pero creo que non teñen no. un grande presupuesto. Mira, a mí me recorda moito a unha cousa que me decían cando estuve en Cuba, e eh, que tamén decía a nosa amiga Esmérita, que sempre decían mira, aquí hai unha cousa, hai dos planes, el plan, plan Skybar que é, hai pero non te toca, e el plan el Boy que é te toca pero non hai claro, Entonces... que está no mismo, sí, no mismo punto son <risa> moi bon eso bueno, unha cousa que sí que temos que agradecer á esquerda moi importante é eh, a lei de memoria histórica O sea, eh, eh, é unha cousa é que é imprescindible o sea, pero a mi parece me, mm, increíble que se chegara a ter O sea, eu vivín o sea, non, que, eu non que sea maior pero xa vivín épocas onde non existía esto, non y había no, posibilidad mm. de nin de levantar un morto claro. dunha cuneta nin no, de restaurar no. a honorabilidade das persoas nin de sacar publicamente nun periódico a historia claro. de un paseado a verdadeira historia claro, claro que claro. Que, que se sepa a verdade tal eu O sea, non son tan maiores vivir en, ese, vivos sí. en esas épocas sí, sí. pero sí que é certo que que, me parez, que é unha cosa que me parece indencribe que se mantenga como que sí. me dá un pouco de medo perdelo pois se si non o cuidamos o perdemos sí. Sí. Sí. Sí. todos os dereitos, se si non se cuidan, se perdemos sí, e sí. se dan pasos para atrás grandísimos sí, sí. no feminismo se nota moitísimo sí, sí. Sí. en todos os dereitos das sí. mulleres claro. en general Eu pensei que xa na vida iba ter que volver a loitar por a lei do aborto. E no, o, fixen, o fixen cando tiña 15, 12, 6 anos. E me volvo agora ca misma lección, e digo presto é como unha lección que xa unha páxina de libro, que xa pensei que, <ríe> que tiña pasado, pasado, pero mm, non. Claro. claro, pero que hai aí como... Eh, aínda hai como un certo, se, un certo sector de aprobación que tamén está loitando moito en contra, sí, claro. porque outro día, é que estou un pouco impactada, eu pensei que non vai deste programa, pero sí que estades aquí, e como feministas. Aquí sabedes que sempre falamos do que... Claro, outro día oh. leí unha noticia eh, del cuore, que eu non estou moi posta en esto, porque non leo, pero que Íñigo Nieva, que é este marido da Tamara Falcó, mm. sí, Que, a filla da que fundou un club privado solo para homens claro. donde eh, pues dentro de ese club do pouco que me informei eh, hai como a habitación dos puros sí, a habitación claro. dos viños buenos eh, despues hai como unhos deportes ou a sala de cartas uh -huh. e eh, como unhos deportes moi de hombres tambén Eu Algo moi inglés Aluginei, sí, sí, sí, porque sí. non polo cuor en sí de mismo Non no lle sigo moito a pista Pero sei que son xente pija Me refero sí, claro. a casta sí, o sea, sí, sí, Xente sí. tal E digo, eu, dios mío, esta xente tan nova É, é, como, é que se me vai na cabeza Quedei un pouco impactada por isto de fondar un club Porque eu creí, o sea, eu hasta ahora creía Que habíamos superado eso de que non no. se pode entrar as mulleres en ciertos sí. sitios que ahora por lei non no. se poden privar de entrar nun club por sexo, nin por religión nin por eh, al altura, peso, o que sea bueno, sí. pois pues, inda no se fundan estes clubes eu alucinei Sí, a mí sí, no sí. me sorprende nada. Pero además, el plácito, a lo mejor de la mujer, ¿eh? Y sí, pues sí claro. O más grave sí, sí. que posiblemente enseñar coscartos. Claro. Sí. Claro. Y si no, no hay coscartos directamente, sí ecos, que hay coscartos que consigue, perdón a través da influencia por ela, porque non a el non o conocería naida. E si, sí, no, claro. É claro. unha forma de outra. Non me sorprende. E como disculpa tamén logo din, as feministas tamén queren estar solas. Pero tamén hai que decir, as feministas queremos chegar aí. As claro. mulleres queremos a igualdad. Claro. Queremos chegar onde están. E necesitamos levantar para arriba. Non é o caso deles. Claro, Porque este no. grupo que te di seguramente é unha heli claro, bueno. Pero claro. as feministas podemos estar nunha asociación pero non creamos un edificio es... no que non se, pode, non se permite no. entrar a ni ningún en nome Ni espacios cerrados Non claro. claro, ni... Ni se, ni, ni se nos ocorre facer unha sala para facer cousas... De mulleres, non? No. Bueno, ya costura. costura, sí, de costura. De claro, bueno, eso sí. tamén lo poden hacer os hombres. También, bueno, sí. tamén lo podo claro. fumar un puro. O eu sea, já sí, claro. tengo no, fumado no me alguno. me gusta ni no vou fumar, pero é quero ir ásas sala e fumar y un puro. Sí, claro. Bueno, decirvos que eu estuve nunha sociedade vasca Sí. Como decía, compañeiro, isto é es moi de ingleses. Sí. E as sociedades vascas son además só cocinhan os homes, é decir, aí, sí. estos aí. Eu estuve porque me invitaron a, a estar. Son ¿Sí? de ese tipo, é es dicir, a él non se lle ocorreu nada novo, porque este home, a ver, seguro original non é. Original non é, o copiou, copiou do Trao sí, que pasa picado. que o trasladou a tá. Madrid e para los pijos. Claro. Vou contar no, unha pero... anécdota. <coughs> teñe unha amiga rosa que se casou cunhome vasco que veo aquí hasta, ¿no? a Astano a facer un curso, non sei que, e bueno, se casou con el no 71 un ano antes Mira. que eu. E mm, foron a vivir en unha cooperativa de casas. E uh. recordo que me dixe, Esperanza, soy la primera mujer que entra en unha cooperativa de, de la propiedad porque no no admiten las mujeres, solamente pues... hai hombres, pero eu oh. dixe se si va Ángel, vou yo. <risas> así, es ferrolana. Y esa letra. Sí, Vamos a poner vergonzoso. Sí, tema musical un momentito Vergonzoso. Tapiremos a mamma, mamma, la marcha mundial da su gente. Tapiremos a mamma, mamma, capire. Inspira la rosa mamma. Capire mamma, mamma. poñer o hino, non? Eu teño que agradecer o hino da Marcha Mundial das Molleres. Hombre. Bueno, claro creo que, que lle sí. gustou a i tormo a canción. Moitísimo, muitísimo. Sí, sí, sí, sí. Eu estaba... sou moi musical, sonche moi musical sí. estaba así sí, como medio sí, bailoteando aí sí, sí, un poquiño. Sí, sí. eh. Eu podo estar falando con moitas persoas, pois me unha canción e de repente desaparezo, sí. non estou de corpo presente un pouco máis. Pois sí. <risa> <risa> pues é, é moi emotivo porque sí. cando estamos moitas mulleres xuntas, como unha reunión, non sei, sé, a última vez foi en eh, en Darón que fixemos o 25, me que sí que foi o 25, pois pues, o final nos collemos todas e o cantamos e o bailamos e é moi emocionante, como, bueno, estamos unidas, estamos claro, collidas. Claro. Además, a canción, o sea, ten un ritmo alegre, sí, sí. alegre, mm. como, que motiva, non? No. Sí. Sí, sí. Estábamos estábamos a falar das mulleres, o que fan do que fixo algún home en relación as mulleres, pero vamos a volver ao tema de Amada García, non? Uh -huh. Amada García é o que supuxo, eu creo que como decía Esperanza, temos que sentirnos moi orgullosas, non? Por suposto. De que seña de aquí, non? Uh -huh. De que se unha muller que, que loito... Antes comentaba, desde, decía, creo que preguntaba a Ana, non chegaríamos demasiado tarde? Eu creo que si se fai, nunca é tarde. Sí, claro. Creo que foron o88 anos, me parece. Mm, sí. pero é tarde, pero, é, é... moi tarde, pero ao mellor non se puido facer antes. Claro. claro. No. É certo que dice Chelo, sempre que se consiga, claro. Claro. está ben, a ver, ben conseguido é un triunfo. Sí. que pasa que A min parecen tantos anos para sí. restaurarlle a súa Dignidad. dignidade. Pero fíjate que res, que la primer este eh, la primer este lei de, de, ah, de, de memoria histórica, histórica. foi zapatero. Sí, sí, eh, sí, sí. Relativamente si, relativamente recente. E fai pouco, E fai poucos meses fomos ao Pazo de Meirás. Sabes? De alguna forma a tomar posesión sí. Sí. ali do Pazo de Meirás. O sea, tomar posesión penso, eu penso daquela maneira. Sí. Sí. Penso que se puido facer co Felipe González. No, que pasa ya. que había outras sustencias e outras cosas, outros intereses. No Esto non era primordial. Uh -huh. Pero sí que se puido facer, porque foron moitos anos de goberno de Felipe González sí. e con moito poder. Sí. Sí. Sí. Pero non les interesaba pero, no, tampoco. Non no, no les interesaba. No les interesaba. Pues había colvidado. Sí. Sí. Sino... Como así, no. así, no. Que, así estaba así podía... tranquila, tranquilo, estaban tranquilos os genocidas. Claro. Sí. Claro. Sí, Sabendo que haberían moitos máis vivos, sí. claro. Sí, claro. claro. Sabían que non se lles iba a facer nada, nin se lles iba a escupir pola cara. Claro. Pola cara. Sí. Sí. Claro. Pasaran, claro, pero ¿no? tamén había moitos máis vivos. Sí. Ou sí. máis vivo. Agora sí. si queda algún, son moi maiores e sí. son fillos inetos. Sí. Sí. sí. A mí me parece triste que no pero fíjate que después de 80 años, 80 y pico de años de lo de Amada, fíjate cómo repercute en las familias, sí. lo que repercutió en Gabriel, Lo que repercutió, lo que sigue repercutiendo en Amada Toimil y en toda su familia. Bueno, okay. porque Amada también el otro día estaba súper emocionada, sí, sí por Y oye, eso quieras o no, sí. es una manera de vida y, y, y de repente no. es algo psicológico que te afecta a ti, a tus hijos, a tus nietos a tus bisnietos. Toda la de descendencia, bisnietos. te marca, todos, te marca genéticamente. Claro, claro, Bueno, porque asumen desde pequeños que sufren una injustiza y claro. eh, no puedes facer nada en contra de esa injustiza. Mm. Ni falarlo siquiera. Sí. Sí. Es, claro. <risa> es terrible, es mm. terrible decir que injustiza sufrimos en nuestra familia... E non podes facer nada, nada, nin decir yo a, a persoa que llo fixo, sabes? Claro, decir, no, sí, pues, sí. dicir, sí. e ti que fixe, non podes facelo. Pero sí. non é cuestión de venganza, é cuestión no, pero de, de... Non de venganza, sino claro. de poder decilo, de decir, é injusto, mira o que me pasou. Entón, uh -huh. eso creo que... É un proceso de restitución de sí. honor das persoas. por eso é sí. es moi importante todo o que está desfacendo de memoria histórica, non? de lograr anular sentencias creo que va después sexta non teño entendido no sé. o algo así exactamente pero ya van más de seis van más creo no sé. no sé yo estuve pero, unos meses sin participar anulación de sentencias sí. Sí, por ejemplo sí. en el caso de mi abuelo que está sobre el 10 de mayo marzo, un buen día sí. eh, y, mi, y con mi abuelo no había sentencia ninguna No, son asesinato... Bueno, son todos. Puro y doro. Puro y doro. Non hai ninguna sentencia ni nada eh, contra él. Falaba des de as consecuencias que ten as personas. Mm. E, además, o decía a fiscala non suicio, mm. eh, Gabriel iba constantemente con unha con sí. zeta Sí, con todas con tarjeta, sí. Sí, con todas as follas además, eh, recopilaba todo nunha si funda para que non se estropearan, daqueles. Sí, no... sí. Eche enseñaba porque eu recordo que me que me enseñou nunha mm. ocasión eh, a denuncia que fixo a persoa en contra de Amada porque mm, no fondo sí. no, fixo por unha cuestión de, de celos. Foi ¿no? unha de na delación, sí. en realidade, no e eh, como el toda vida toda vida pois pues, cargou con eso, mm. e outro feito importante a mi me chamou a atención de que que eso me entrei outro día, eh, que uno non sabía me entrei outro día no, no suicio, de que Amada non lle quería a ninguna outra filha no mm. o sea, claro. a ninguna neta ese nome, no? para ah, que no. ese nombre que eso se extinguise, no? Sí. Me dou moita pena, non? E foi o marido sí, el claro, que Sí, Antonio. Sí, que sí. dixo, "No, isto ten que que seguir". Ten que seguir, siga... claro que si. Sí, sí, sí. sí. Eh, en el recuerdo, ese es sí, recuerdo sí, sí. De, de, del familiar. Sí, sí. No. Porque cando deixa de aparecer o nome, aparece a indiferencia, cual é claro, o peor que por Claro, ver. claro. Tamén é curioso que an, os pais de Amada antes que ela tuveran outra nena que morreu, que se chamaba tamén Amada. Sí. Repetiron o nome. Sí. Eso é moi corriente aquí en Galicia. Sí. No, sí, sí. E a mí me chama moita atención o que pasou que irmá de Gabriel. É sí. decir que morreu ahora fai pouco, sí, fai sí, unos sí, meses. Sí, se, sí. Acolleron outras outra parte da familia e non sei polo motivo que fora se meteu nun convento de clausura porque tal vez no, en era eso, no tuviera era buena un, vida era un claro. matrimonio sencillos moi sí, religioso e seguiron vivindo por mugardos e como tiñan a Siente en contra mm. tiñan que facer ver que eles eran distintos e que a nena mm. iba educada de maneira distinta e sí. a iglesia xa se sabe pero monxa de clausura si, si, si o sea que nos y querer saber nada de su familia. Sí, sí. Sí, que Amada iba siempre. Sí, sí ya sí, lo sí. sé, pero digo, una monja de clausura. Es no. la es absoluta la forma de reclusión más grande sí, que sí. que, sí, sí, eh, que existe. ¿Entrar en la cárcel? Sí, sí, totalmente. ¿Eh? Habría que saber tamén, se si foi voluntaria ou inducida tiña seis anos non, creo que foi voluntaria teña ¿Eh? seis anos non era e sú padre e sú madre, eran tíos claro, o mm. respeto é distinto si, si, si en aquellos momentos que mm. la querían apartar de todo de todo mm. pena. que pena? non recordara para nada o que, había, o que pasaba dos. con a e coa familia, porque a, a familia de Amada se foi de Mugardos la parte dela. De, de sí. Entonces, a nena non, lle, non sei. O mellor foi incluso unha liberación poderse en un sitio onde non, claro. non a foraan a molestar, claro. Nair. Mm. Mm. Sí. Eu conozco ese convento, me enteré o outro día en que convento estaba, eu conozco ese convento en Irís e además xe de clausura, a clausura, non é porque hai algúns que son, bueno. Sí un pouco a medias, non? hai unha parte manselar, ese de absoluta clausura, vale? E, bueno, a mí me chama moito a atención eso. Os sí. dous fillos de... A mí non me sorprende, porque hai que vivir aquel tempo e aquel sí, momento. Sí. Tamén era a vida era precaria e y... a mellor os dous fillos non xos podían coller e a familia claro. reparteu, pois pues nos levamos a nena e vos criades o neno eso pasaba moito porque había sí. moita necesidad en aquel tempo mm. eh? en todo... había moitas familias que teñan cinco o seis fillos e sí. daban un fillo sí, a sí. unha familia para que lle lo criaran ¿no? sí, sí. sí, sí. eu teñe unha amiga que foi yo criada también, eh. por unhas familiares sí. bastante lonxanos eu tamén teñe dúas ou amigas na nosa época a Esperanza que somos un pouco máis maior que as que o resto eso era máis frecuente porque as mulleres teñan moitos fillos e o mellor non podían Bueno, para terse cargo de todo esto. Y sí. Sí, sí. Muy triste esta sí, historia. Sí, sí. Fue un, bueno. un tempo fue muy difícil, muy duro. Y sí. Yo por suerte no tengo ningún represaliado. Pero digo, para mí es Eu son de un barrio, son Todos por... los represaliados son. Sí. Eu son da Porto de Gaia, claro. para mí. Y eso quiere decir que no 72 cando houve a revolta aquí. Hmm. Había moitos traballadores da Porta de Nera que traballaban en Bazán. Hmm. E moitos quedaron señalados para toda a vida. Sí, eh? sí, sí. Claro. É un barrio. Hmm. Sí, sí. E Merceditas, esa hija de... Estuvo preso. Sí. Hmm. sí. sí, sí Aquel que... le dijo a la, a la policía donde vivía Alanito. Claro. Hmm. Sí. Eso sí, o vivía sí. en eh, no la Porta de Neira, porque veían o camiño do campamento. E yo allí al lado eh. de la Casa del Cura, en Santa Marina. Sí. Eh, pues. E que... eso o vivía cando era pequena. Chicos, os sinto sí. moito, pero temos a sentencia do tempo. Aquí. Sí. <risas> Con nos. Pero volveremos no. a encontrarnos. Eh? Sí, sí. sí. Cando te queiras. Nos eh, negaron el aumento a los pensionistas sí, por, por, por eso podemos hacer otro programa ¿eh? sí. sobre las pensións sí. que es un temazo, é outro melón importante para abrir hay muchos temas que tocar <coughs> algunos vos e otros sí. malos sí. Son... vamos a rematar con un tema musical que eu creo que hoxe está sonando en todo o mundo de unha persona que é un valiente un valiente que está, bueno, una canción que un homenaje a todas las personas que en Minnesota, en estos momentos, ah, sí. en Estados Unidos, os están, bueno, a las personas asesinaron. Asesinando. Eh, el Vox, sí. como se llama. El Vox, yo ¿sí, sé que Ana también eres muy fan del muy Vox. Muy fan. Porque... Ou ver en día, o me, o me invita a comer ou me bota te... do dos concertos. Sí, mire, por favor, señora, non vuelva. Non vuelva. A ver de que está sobre directo o Santiago. E está moi ben conservado, Porque está. ten 76 anos. Sí, Se conserva con uh, a guitarra. Está esteño sí, 75, ¿eh? no, Que no, tamén está comigo che que non aguantas o, o que fai claro, porque... Vamos a terminar co seu tema porque vale a pena e vale a pena que scoites a letra. Outro amén picado, eh? Outra persoa mm. que en momentos é moi difícil en Estados Unidos mm. alzar a voz e facer unha canción. Vamos alá. Moi boas tardes ouas noites, estamos aquí en Radio Filipin. Hasta o próximo programa. And stood for justice Her voices ringing through the night And the were bloody footprints Where mercy should have stood And two dead lift to die On Snowfield Street Alex Pretty and Renee Good For Minneapolis I hear your voice Sailing through the bloody mist We'll take our stand for this land And the stranger in our midst Here in our home they killed and roamed In the winter 26 We'll remember the names of those who died On the streets of Minneapolis Trump's federal thugs beat up his face and his chest Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow did Their claim was self-defense, sir, just dumb